שיעור שישי חלק א' בנק אחר הצהריים אני ואשתי הולכים לבנק. הבנק איננו רחוק מפה. הבנק פתוח במשך כל השבוע. הבנק פתוח מיום ראשון עד יום שישי, משעה שמונה עד שעה חמש בערב. הבנק סגור בשבת. ביום שישי הבנק פתוח עד שעה אחת. יש לנו חשבון חיסכון בבנק. הבנק משלם לנו ריבית. יש לנו גם כסף בחשבון עובר ושב. פנקס ההמחאות תמיד איתנו. אנחנו גם יכולים לקבל הלוואה מהבנק. הלוואה לזמן קצר או הלוואה לזמן ארוך. לאשתי יש עדיין כסף אנגלי. היא הולכת לבנק להחליפו לכסף ישראלי. אני הולך לבנק להחליף מטבע זר. הפקיד היושב בקופה הוא שכן שלי. חלק ב' חשבון חיסכון אני רוצה לפתוח חשבון חיסכון. כן, אדוני. כמה אתה רוצה להפקיד עכשיו? אלף לירות. בסדר, אדוני. מהי הריבית? חמישה אחוזים לשנה. מה כתובך בבקשה? אני גר בתל אביב, ברחוב ביאליק, 28. בבקשה למלא את הטופס הזה ולחתום עליו. הנה החתימה. החלפת מטבע זר. הנה הבנק. מתי הוא נסגר? הוא נסגר בשעה חמש בערב. הנה האשנב להחלפת מטבע זר. ברצוני להחליף דולרים לכסף ישראלי. מה הסכום? אני רוצה להחליף 50 דולר ללירות ישראליות. הנה הכסף. הנה הקבלה על הסכום. נא לגשת עם הקבלה הזאת לקופה. חלק ג' הלוואה אני מבקש לדבר עם מנהל הבנק. הוא עסוק. אולי אני יכול לעזור לך. הייתי רוצה לקבל הלוואה מהבנק. הלוואה לזמן קצר או הלוואה לזמן ארוך? הלוואה לזמן קצר. אתה צריך לשלם ריבית עבור ההלוואה. כמובן, אני יודע שצריך לשלם ריבית. מהי הריבית? 8%. בסדר. מהו הסכום שאתה רוצה לקבל? 500 לירות.